Azkenean usaiako baldintzetan zetan eginean da, hauten, xingar feria. Bai igande arte lehen egununtan, beti bezala, etxeko xingaren konkurtsua iraganda. Gaiago, ejandiku... Gehiago, erganigu, Loran Pagadoi, Shingar Kufradiak, Kupresidentak. Jori, ez dira profesionalak, eta baute guztia eta emeia egiteko, bada hirrizkoan eta jediak engeliatzen dira, inahara, unza egitea. Oartzen gilaik, zeit eta badela, ahantail errauzetzen diraik, kuraila maiten du, segitzeko. Badira egiteko manera, hainitz? Bakotxak bere ideia egiten du, ez dute dena berdiniten, eta xantza e, ba, hori dute eta ben jakitatien eta baliuen ez hartzeko Ez dira bakrik e, eskola heldu gaur Autorizazioa bada, eta Lanesetaik eta Nunaitik heldu ba nuna biharnez heldu dira Lanesetaik eta Eskola hemen gain dira e, gehienak hemen dira io helduta bad da bada fresiteko urrunetik heldu dielai hori goro behar da a, kondua txiki hortako Oira bazten badute fresak e. A, a kote dira Garnitzek, ias tenute laik, ias ja heme merian ustetute. Eta 20 arregiileen artean Nikola Echeverría, Sharata Khada, bera ofizio zarakin eta zeriki egile da 2019an irabazi zuen konkurtzoa, aurten 20 arregiak jizituen. Nola mituzu aurten 20 arregiak, husaia bezala edo aldatu? Agresainongi, husaia mezaga. Gazitu, uh, kampaña mezaga. Berrizko kampaña kampaña naiz aurretik egiten dituen segia familia handia ginen eta neburasuek eta ikasi nauten horin bertzen, eta ge ofizioka ofizio, ofizio eta buxera, karnizeroa naiz. Karnizeroa eta sarkutela da. Akizu piskat nola marxan denberaz? Bait, piskat, baut ba esperienzia piskat. Berroita bortzulte, harariekin nahi naizela. Zertako duzira, no? zertako eman leiaketan. Ne ofizioa maiteut, lana ongi inal izarri maiteut, eta gehoa paserra intzat. Nikolaitse berreak irugarren lekua lohtu du ahortengo lehiaketan eta berreun euroko xaria. Lehen tokian aldiz eta lauga aldiko, Marcel Ualde Aldudaga izan da. Espaldak bere lekien atzik goto utzi ez ni sohendako eta goratuko naun no, content ba content. Badu 16 e urtean iniciala Xingafon presentatzen maionan. Mo bon, ni laboranchana inice, eh? laboranchana inice argi tabileekin. Me gero ara guztiz seitzen du segia batero behin hasi nintza nola ambienta unarekin gauz batzu batuk handikan dinntzalaik enin gisaberen etzen gisaberen moztan xingara ta hemen ikusi sta bersiak entzuna sta basiren gauz batzu eimerzienak xingarian egiten dut ta bon itzaintzait parte adala xingarjikilea ematu alde batetik profesionalak bestalde xingarfirian lauegunez lan eginen dute, beren mozkinak xaltsen awan xtean daile saldiakuko jamati tloiato eta dena goetako Ego, egiten egiten duenoen guetako, sustut, bayonenako xingarra ingurian egunik principalena da, hau. Eta gehien salduko duziena hori egunetan, zirak, kognetatzi horiak edo... Ogitaktekoak eta kognetak anitza anit saltzen da, gero, xingarra pesa bat saltzen eh, dira, zenta oitura baute ono, nahi bauzu hemen Inguruko jendek uh, ala, xingar feire indako heldu dira zati baten akse, ez lehenu bezamat xingar baina. bainan xingar zati bat akse dute hainitz uh, uh, klianto oitura duten horiek. Eta ba duzu idei bat, horietatik zonmat saluko dut zuzien. Ba, ehunka... Uh, Gobeakba <laughs> mila egiten madugu goetako ala, oro Oroak ah, bai. Jakina ala ere, Marcel Ualderen xingarga Zas piu neurutan, xaldua izan dela, enkantetan.